Track 28. Das war nur ein Beispiel für viele Unternehmen, die Praktikanten als willige und billige Arbeitskräfte missbrauchen und sich so die Einstellung einer Vollzeitkraft sparen. Ein großer Teil der Unternehmen in Deutschland investiert allerdings viel Zeit und Mühe in die Bereitstellung von Praktikumsplätzen. Hören Sie hierzu den Unternehmer Herrn von Perlo. Wir bieten sehr unterschiedliche Praktika an. Vom Marketing über Kundenservice bis hin zur Herstellung. Da gibt es Schüler, die kurz reinschnuppern, Praktikanten, die vor dem Studium noch schnell mal was Praktisches machen wollen, Hochschulstudenten, die zwei bis drei Monate an speziellen Projekten wie Marktforschung oder Trainingssystem arbeiten, aber auch Praktika, die der Wiedereingliederung ins Berufsleben dienen, in denen sich Arbeitslose orientieren können. In der Regel geben wir unseren Praktikanten immer mindestens ein Taschengeld. Das kann auch bis zu 1000 Euro im Monat sein, wenn es sich um eine qualifizierte Tätigkeit handelt. Ein Praktikum kann durchaus ein Sprungbrett ins Unternehmen sein. Wichtig ist, dass man sich mit der Firma verbunden fühlt. Dann kann man auch bei uns etwas erreichen. Natürlich brauchen Praktikanten eine gewisse Betreuung durch unser Managementteam, dessen Kapazität bei uns immer sehr begrenzt ist. Die Gesamtkosten eines Praktikanten sind daher in einzelnen Fällen sogar höher als die eines Festangestellten. Und trotzdem stelle ich gern Praktikanten ein. Ich sehe das als Zukunftsinvestition und Impulsgeber.